מזמור מא למנצח מזמור לדוד. אשרי משכיל אל דל, ביום רעה ימלאתהו אדוני. אדוני ישמרהו וחייהו, ואושר בארץ, ואל תיתנהו בנפש אויביו. אדוני יסעדנו על ערש דווי, כל משכבו